Розділ 15 Восени свого передостаннього навчального року тот грав у команді Єгуари Санта-Доната і був визнаний одним із найкращих тейлбеків. А в другій чверті того самого року, чверті, що закінчувалася наприкінці січня 1977-го, виграв конкурс Американського легіону на найкраще патріотичне есе. То було загальноміське змагання для учнів старших класів, які вивчали історію Америки. Тоді в твір називався «Американська відповідальність». Упродовж бейсбольного сезону того каламутного року іранського шаха скинули з престолу, ціни на бензин знову підскочили, він був пітчером, шкільною зіркою, виграв чотири гри і жодної не програв. Коефіцієнт відбивання в нього складав 0,361. На церемонії нагородження в червні його назвали «Спортсменом року» і тренер Гейнс вручив пам'ятну табличку. Той тренер Гейнс, котрий одного разу відвів його в бік і сказав відпрацьовувати кручену подачу, бо ніхто з цих нігерів не вміє кидати кручену Боудене. Ніхто. Моніка Боуден розплакалася, коли тот зателефонував їй зі школи і повідомив, що дістане нагороду. Тот Боуден наступні два тижні після церемонії походжав, випнувши груди, і щосили старався не хизуватися. Того голіта вони орендували бунгало на Біксурі, і тот до нудоти наплавався під водою з маскою. Упродовж того самого року Тод убив чотирьох покидьків суспільства. Двох із них він зарізав, а ще двох забив до смерті. У нього з'явилася звичка на свої мисливські вилазки, як він їх тепер називав, вдягати дві пари штанів. Іноді він катався міськими автобусами, шукаючи підхожих місцин. Найкращими знахідками виявилися місія Санта-Донато для нужденних на Даглас-стріт і місце за рогом біля армії Спасіння на Евклід-стріт. Він повільно обходив ті квартали, чекаючи, коли до нього підійдуть жебрати. Коли наближався бомж, тот казав йому, що він, тот, хоче купити пляшку віскарика, і якщо бомж йому поможе, тот із ним поділиться. «Я знаю місце», – казав він, – «куди можна буде піти». Звичайно, щоразу то було інше місце. Йому мучило величезне бажання вернутися або в залізничне депо, або до дренажної труби за пустерем на сії Нагавей, але він його притлумлював, бо повертатися на місце попереднього злочину було б нерозумно. Протягом того самого року Дюсандер обачно курив, цмулив бурбон прадавня доба і дивився тебе. Тут лише зрідка забігав, але їхні розмови з часом набували все дошкульнішого забарвлення. Вони ставали чужими один одному. Того року Дюсандер відзначив свій 78-й день народження, а Тоду виповнилося 16. Дюсандер відзначив, що 16 – це найліпший рік життя для молодого чоловіка, як 41 для зрілого і 78 для літнього. Тут чемно кивав. Дюсандер уже добряче нализався і якось так хихикав, що Тоду вставало від того дуже ніякого. За 76-й і 77-й тоді в навчальний рік Дюсандер відправив на той світ двох бомжів. Другий виявився живучішим, ніж могло здатися на перший погляд. Навіть після того, як Дюсандер солідно накачав його алкоголем, він лазив по кухні з руків'ям довгого ножа у в шию, заливаючи кров'ю перед сорочки і підлогу. Хитко прокружлявши два кола по кухні, бомж віднайшов коридор, що вів у передпокій і мало не втік з будинку. А Дюсандер стояв у кухні шокований, широко розплющивши очі, бо не вірив тому, що бачив. І дивився, як волоцюга бурчить і відсапується, пробираючись до дверей. Б'ється об стіни коридору і збиває зі стін дешеві репродукції фірми and Рендаєвс. І цей параліч тривав доти, доки бомж не намацав клямку. От тоді Дюсандер блискавкою метнувся через усю кухню, смикнув на себе шухляду з причандаллям і витягав виделку для м'яса. Потім помчав коридором з виделкою наголої і загнав її бомжеві в спину. Стояв над трупом відсапуючись. Старече серце ніяк не припиняло свій страшний забіг. Калатало мову жертви серцевого нападу в телепередачі суботнього вечора, яку він так любив. Швидка допомога. Та зрештою його ритм уповільнився, і Дюсандер зрозумів, що все з ним буде гаразд. От тільки крові не тикло багацько, важко буде прибирати. То було чотири місяці тому, і відтоді він нікому не робив пропозицій на зупинці автобуса в центрі міста. Надто його налякало те, що минулого разу він мало не напартачив. Та коли згадував, як останньої миті все залагодив, його переповнювало відчуття гордості. Волоцюга так і не зумів вийти за двері. Ось що насправді мало значення.